Gauk bayonako ikastolan gira gaurko agiritzaentzat gaurko lehen gaiia izango da baAM. Baionak angelluk termagittze antortzen dute um, asstrotik goiti ekitaldi bat eta hori simpllikz izango da euskaraz mintatzeko kain go dituzte batzak eta batzoretan ijan dutea horlatzen duten edo mintzatu eta orauratzen duten. O zuen ongi dela hori asko jendeak partartko dura Baybay, jendea uh, euskaraz mintzatseku. Fa ikasteko euskaraz mintzatzea. Eta u lertea. Josteu soe jendeak uh, olako gausekin euskaraz giegomintzatzen ulada, josteu astebatze mintzatzen ulada ta gero antzten ulada. Ba, astebatze mintzatzen dela. Ta gero asten utze euskaraz mintzatzea? Be its badzuk uh, bada keteta beste badzuk eh, antzten dituzte. Nire ustez, segitzen bali maru euskaraz mintzatzea e, lortuko dute buka eran. Zergizango da gehen zunun ustez, ulerzen duena bakik edo ulertzen eta mintzatzen duena? Ulerzen dut eta mintzatzen dut. Mintzatzen dut. Bakarrik ulerzen dut. Bakarrik ulerzen dut. Bakarrik ulerzen dut. Nezen nukitezuek bakte hartu lakoskabaitetan, bait azaraitik. Uh, zenta nahi dut euskaraz mintzatu eta nahi dut euskara gure... Gure errian egoitea asko eta mintzatzea asko. Nark ez du parte hartu nahi loko azait, mm. azar eitik. Azenta deia barakitz min... deia Euskaraz barakitz mintzatzen. Ez du era ez erterrako barioa. <laughs> Joanen naizelako kolegiora eta alizeora deia Euskaraz mintzatzerat. Eta gero handia izanen naizelarik ba, ba, ba, entzungo dut eta mintzatuko dute Euskara. Bae, azuta acht part part part Costa Espergariana Bastan. Sigutzko es, bestiga ibatekin bakitemen bat suek Berturater itzanduzuela. Eta une okiakin bakisue sartan den Bertuchepkita, ze dousein Bertuchepkita baden momentu hortana. Versuela de Tiki. Yas, bestebatz. Versuela di Andy. <laughs> Galitzen dira bi final egdi eta finala. Ba kisun nox senguden finalak dietan nox ke partarsan hortan? Odei ortan Odaiba rocho Mais Odaiba eliminatoire d'or or ordon or Nikas du baina aimar hodai uh, kaprattua izan da hamak gustutu hor dela. Kalttze askoanak egiten du bertsoaitza, zortzi pertsuna hai zizte bertsoitzan aurten zeila da egiten bertsuak. Bai bisiki. Bai asmatzea mehi ez. Batzuetan zaila da eta beste batzueetajesa da. Gehienetan zeira da baina espergagia. Zer da zeilena. Bertsoak asmattzea. Baina asmatzeetan zer da zeilena gainino. Egimak atson maitzeera. Zot dira teknikak ens bateko egimak. Est-ce ayi Rima Kagebeliane? Mais beaucoup a chambardé tout ça. Euh, mais je te dis que t'es Nana. Ou qu'est-ce que tu vois chez ma tannée Rima que Ainoa qui la saute au Beliane? Est-ce que on se casse en deux go? Non, les tentées sont ostes virtuellement que un entraîneur il s'en dit tout ça? Tu as donné e gitten eta estuet ta orela gago izanenda Oriko shooko dugu laister baino bi finalerdik itzemati ratta finala ondotic baksuen nor izango den finalan xeuk xeuk nokira sizuenoan alian Ahmed barushu Ahmed gaje toi Ahmed txartayu Hortan stengdugu gureago gako aurriritzia bainako